Du lyssnar på Tolkning pågår med mig Martin Valen idag från Hörsförsamling. Och eh, idag har jag en gäst som heter Per. Vem är du Per? Hej, Per heter jag. Jobbar i Sankt Peterskloster i Lund. Eh, pressviget för Strängnedsdift. Men nu i Diaspora. Just det. Du är tagit ner till Skåneland. Precis. Ja. Ja, och idag är det ju då alltså den, eller inför den 22 söndagen efter med temat frälsningen om vi ska berätta vad sannboken säger. Vill du läsa lite ur dagens evangelietext? Absolut. Jesus sa, ännu en kort tid är ljuset bland er. Vandra medan ni har ljuset så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. Tro på ljuset. Medan ni har ljuset så blir ni ljusets söner. När Jesus hade sagt detta lämnade han dem och var försvunnen. Trots att han hade gjort så många tecken inför dem trodde de inte på honom. Ty profeten Jesajas ord skulle uppfyllas. Herre. Vem har trott på det vi fick höra? Och för vem har Herrens makt uppenbarats? De kunde inte tro. Ty Jesaja säger också. Han har förblindat deras ögon och förstockat deras hjärta. Så att de inte kan se med sina ögon och inte förstå med sina hjärta. Och inte omvända sig och bli botade av mig. Detta sa Jesaja därför att han såg hans härlighet. Och det var om honom han talade. Ändå kom många i rådet att tro på Jesus. Men med tanke på fariseerna ville de inte erkänna det. För att inte bli uteslutna i synagogan. De älskade äran från människor högre än äran från Gud. Bam! Vilken avslutning. Ja, Vad fastnade du för den här, inför de här texterna den här söndagen? jag satt först och funderade ganska mycket på bilden mellan ljus och mörker som återkommer som många gånger i Johannes mm. jag försökte gräva i hur ljuset används på olika ställen i Bibeln jag vet inte om jag blev klokare nej, <laughs> okej <Okay. laughs> Spännande, var, var det någonting där som du fann? Nej, jag tänkte, jag gick tillbaka till första mosebok där Gud skiljer ljuset från mörkret och fundera på hur Gud, hur Gud skapade mörkret. Mm. Eller om mörkret bara är en, en, frånvaro, en frånvaro av ljus. Just det. För det står också att mörkret finns inte i Gud. Mm. Det började väl att jorden var öde och tom och, mm. och skapade ljuset. Mm. Jag funderar lite grann på, på den bilden av att vandra i ljuset och att vandra i mörkret. Och mörkret är på något sätt bara en frånvaro av ljus. Mm. mm. Ja, för jag hade den här... Jag tänkte direkt på den här som man läser i doppet liksom. Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Och så tänkte jag bara, med ljus och mörker och, och, och, och allt det där. Men, men sen så liksom noterade jag just det att det står vandra i ljuset. att mm. det, det tyckte jag var en, en nyansskillnad, en ganska fin så, sådan. Att ni ska van, vandra i ljuset medan ni ändå har tid på något sätt. Och så står det där som vandrar i mörkret... Eh, hittar inte, eller det, det står någonting under. det. Gå vilse. Gå vilse, ja, exakt. Ehm, ja, just på något sätt <laughs> livets vandring, eller alltså vandringen, och att, att hitta det där ljuset på något sätt. Ehm, kanske både inom oss och kanske utom oss. Alltså det finns lite både och, ehm, tänker jag. Ehm, att Gud vill relation med mig och det finns något ljus som som jag kanske tror att vi skapar ett Guds avbild och det finns på något sätt i det. Men också ljuset kanske utanför Guds riket. Eller, ja, eller om man då kopplar till skapelseberättelsen att, eh, ja, att Guds åkete var gott kanske, ljuset. Mm. Ja, jag tänkte också bara på att nej, men det här med dödsskuggans dal. Mm. mm. Det här ord som dök upp när jag tänkte på ljusa märker. Men temat är ju frälsningen. Mm. Och jag hittar något citat av Ansel ja. Som skrev, eller sa, jag tror för att förstå. Om inte tron finns kan jag inte heller förstå vad den kristna tron går ut på. Om inte tron finns, lässigen. Jag tror för att förstå om inte tron finns kan jag inte heller förstå vad den kristna tron går ut på mm. eh. men vad är då tron? Liksom? Mm. Här, jag tänker att att det här är en fråga om att förstå sin verklighet mm. eh. kanske menar han att först måste vi se verkligheten och på något sätt försöka greppa den och acceptera att den finns för att sen ta reda på vad den är. Mm. Och samma sak med frälsningen att först kanske vi måste överlämna oss mm. till Gud och vila i det för att sen kunna kanske börja gräva i vart vi har hamnat just det mm. ja men ja om vi tittar lite på andra texten också så, så tycker jag att det var en ganska fin text i Isaiah, Isaiah är ju ofta fin <laughs> det känns som att jag alltid säger det att en dag ska komma när fred ska vara, jag tycker det är fint den här bilden av att vapen ska bli till vingårdsknivar och svärd ska bli till plogbillar och så Eh, det här hoppet om att ja, men vi ska sluta med det här, vi ska sluta med krig och ondska och våld och allt skit som sker eh, och då kanske man glider in lite på teodiserat problemet egentligen i, om man tänker i stora temat för den här dagen alltså, vad, vad är frälsningen då och vad är ja, vad är synd och vad är lidande och varför finns det och varför inte Gud alls mäktig och, ja, om nu ljuset, inte ljuset och större mörkret liksom eh, det är ju sällan så enkelt svar på det, tyvärr. Um, för det har, annars hade vi ju annars hade vi inte behövt titta titta och, och fundera över det. det. Det har man ju funderat över sen, sen människans tillkomst kanske, egentligen. Um, och det enda svaret jag har på det är ju för att vi kan. För att vi kan. Jag tycker oftast när jag, när jag hör om människor som gör extremt underliga saker. Att orsaken verkar vara ibland för att man kan. Det låter som här adrenalinkickar då. För, eller kickarna i livet. Ja sätt. Eller bara möjligheterna av, av verkligheten. Ja. Jag är ju en person som gillar att ha rytm i min vardag. Jag gillar samma saker. I samma ordning för att jag ska må bra. Men ibland så kan det slå mig att det finns så många variationer på allt. Eh, och det är för att jag kan. Variationer på typ frukost? eller. Ja, men, typ, ja, men det mesta. Äh... Ja. Eh, livet är ju väldigt, väldigt, väldigt stort. Och jag är en sån person som har lätt att vilja göra väldigt... Ja, men vanliga saker. Det ska gå till så här, det är enkelt. Jag, jag vill hitta ett lugn i min vardag. Kanske någon form av kontroll i mitt kaos. Men ibland slår det mig att det finns så många möjligheter. Mm. Och det kan nästan få mig att att lite. Mm. Um, och jag tror att när vi människor insåg vår fria vilja möjligheten till så mycket annat för att vi kan så gör vi det det var någon som pratade om att, att uppfostra ett barn det är att ge någon form av stabilitet i kaoset mm. att ett barn ett barns liv är från början väldigt mycket ett kaos det är känslor, det är intryck som bara virvlar runt i den här lilla varelsens hjärna och kropp. Och föräldrarnas uppgift det är ju att på något sätt skapa rutiner, stabilitet och vägledning och guidning i den här i känslokaoset. Det är att säga att när du verkar känna så här, då kan det betyda att du behöver mat. När du känner så här så behöver du sova. Och det ger på något sätt människan det första verktygen att greppa verkligheten. För allt annat är kaos. Och på något sätt är väl också att följa Jesus är väl att få de här reglerna i livet. Den här, du kan Allt det här kan hända, men du kan göra så här. Och gör du så här, då blir det bra. Uh. Det känns som att det är typ det som Jesus ofta säger också. Ja. eller? Liksom, följ mig. Jag sparkar in en öppen dörr här. Ja, verkligen. Ja, men, och i texten också. Men att det är på något sätt människors rädsla som, som hindrar dem från att verkligen. Alltså Här i det här fallet är det ju rädsla för social exkludering. Eller att mm. de ska liksom. Vad som vad kan hända, vågar vi liksom. Och ja, vi, vi lever i ett tryggt land så i Sverige kanske ja, behöver man kanske inte vara rädd för att tro. Men det är klart att det finns kristna idag som, som förföljs och som inte, ja, men som det kanske är aktuellt för dem ändå. Ehm, och det är ju ja, inte bara kristna, alla andra religiösa traditioner också, att man inte alltid vågar tro på det man vill tro på kanske. Eller i alla fall säga det utåt sett. Ehm, och då kanske det är ett mänskligt villkor, då rädslan. Rädslan kanske hindrar oss från det. Um. Ja. Det är en ganska djup rädsla. Mm. Tänk om mitt liv går åt helt fel håll. Mm. Tänk om allt jag tror på är falskt. Mm. Tänker är man inte rädd då? Då är det skrämmande. Ja, visst är det. Ja, men vissa är ju rätt övertygade, tänker jag också. Alltså man har sin tro och känner att det finns inget som kan rubba den. Och det kan väl jag känna också vissa dagar, liksom, men inte alla tror jag. Man pratar om att tro och tvivel har ihop. Ja, det, det skriver jag under på liksom. Och sen att det är också så här att vi aldrig liksom. Jesus säger ju hur många gånger som helst. Bibeln säger hur många gånger som helst. Var inte rädd liksom. Gud är med dig. Gud finns där. Och ändå ser det sina svårt på något sätt. Att alltid våga att tro, våga hoppas våga överlämna sig. Våga förtroendet. Våga förtroendet. Mm. Ja. Handlade det också lite grann om hur vi tolkar bevisen. Mm. Jag läser någonstans så att om man först får bevisen behöver man då tro. Mm, det, det är en spännande vändning på dig. Ja. Att det är ganska svårt. Ja, Gud är med oss. Ändå har jag brutit armen. Mm, mm. Men vad är beviset? För att Gud finns här. Mm. och Det finns ju ingenting som säger att jag förstår bevisen. Mm. Jag hoppas dem. Mm. Och jag tror dem. Mm. Men jag vet inte om jag förstår. Mm. Mm. Men det var, apropå, det, du, jag gillade, du vände ju på det här, eller på något sätt att verkligheten, att alltså vi måste förstå verkligheten. Att alltså alltså finns att försöka. Så finns det något annat då. Vill ju ha en uppdelning kring liksom... Eh, det immanenta och det transcendenta ja, ja. Jag, jag tänker ju att det transcendenta är i allra högsta grad verkligt mm. men det kan nog vara bortom mitt intellekt ja just det ja. Precis. och jag tolkar ju verkligheten som jag ser den och som jag har lärt mig att tolka den och det ger ju begränsningar Uh, och på något sätt är ju Bibeln ganska betryggande i att de som till och med, som det står i texten här, som till och med såg det han gjorde, inte trodde. Mm. För mig finns ju nästan ett litet hopp i det. menar Ja, men jag som inte har sett. Jag har sett massa saker, Jag varit med om mycket. Den känslan man bara får när man döper ett litet barn- är ju för mig ett gudsbevis stort nog. Men folk har ju sett Lazarus komma ut med bindarna. Och inte trodde. Tänker jag som inte har sett Lazarus. Mm. Vad skönt. <laughs> ja men då kan jag tro efter min bästa förmåga. I ett annat lugn. Jag gör mitt Jag gör mitt bästa. Jag försöker ha mitt hjärta öppet. Jag försöker ha mina ögon öppna. Men det är lite lurigare. Och det är okej. Okay. Det är okej okay att det är lurigt. Ganska nådefullt. Eller befriande. Absolut. Bara. Det känns som en utandning. Ja. Det Känns ja, bra. Ja, men för mig är ju att vara lutheran en sån otrolig befrielse. I det tanken att jag kommer aldrig räcka till. Jag kommer aldrig nå fram men det betyder ju inte att jag ger upp att jag inte vill mitt bästa men att, att veta att gör ditt absolut bästa försök vända dig mot Gud, försök att vara kvar i ljuset för vandrar du i mörkret så blir det skitsvårt mm. ja, jag gör mitt bästa men jag kommer aldrig bli perfekt uh, helgesen kommer ske i himlen och det sker inte på grund av vad jag kan utan Kanske vad jag, vad jag trodde. Mm. Det är skönt. Just det. Och där finns då frälsningen på något sätt? I i utandningen. I utandningen, ja. Ja, finns i utandningen. Vad, jag menar, om vi går in på det, på, alltså frälsning. Liksom. Är det... Eh, jag tycker det är spännande. Och svårt. Eh, svårsmält just för att om man då läser på det finns ju så mycket olika frälsningsläror vi kanske inte behöver gå in på dem det kan, man, det kan man fördjupa sig om man vill men det finns någon klassisk, det finns en objektiv och en subjektiv frälsningslära och att man tänker att vi ska behöva räddas från, från synd, från död från lidande jag kan ju säga att jag tilltalas mer kanske av det, det du sa att det finns i utandningen och att, att det att Vetskapen om att det aldrig läcker till. Men jag tycker att det kan låta... Jag såg något citat från bekännelsen eller så bekännelsen. Det är ganska hårt. Liksom. Det är verkligen så här... Nej, vi, behöver, vi behöver räddas. Vi är så syndfulla. Vi, vi liksom kan ingen, annars kommer vi hamna i helvetet. Eller djävulen kommer att ta oss. Liksom. Det är därför vi behöver... Jesus Kristus har liksom dött på korset för vår skull. Och ja, så är det ju. Liksom. För att få det här eviga livet på något sätt. Men vad är. Ja, nu har vi ju sagt kanske. Men vad är då? Vad är frälsning för dig här. Ja, oh, det är en otroligt svår fråga. Som jag tycker att jag borde ha ett bra svar på. <laughs> för att Vi <bli> präster här. <laughs> Precis. Men frälsningen är ju på något sätt borta av mig. Hoppas jag. jag tänker att det är nåden. Um, som Jesus säger här att han det är bara för att han för att han dör som vi kan vara kvar i ljuset. Och det är genom, bara genom döden som han är kvar hos oss. Mm. Um. Men det är ju det där hoppet på något sätt. Kanske. Alltså mm. hoppet om det. Mm. Vi har inte beviset kanske. Nej. För det sker sedan på något sätt. Efter den här, efter den här verkligheten kanske. Um. Men ja, genom tron alena då, genom, genom att vi tror, hoppas, försöker överlämna oss eh, och att man försöker hitta ljuset hela tiden när man går. Och det låter ju väldigt enkelt, tron alena. Ja, exakt. Provocerande enkelt kanske. Ja, men lite. Just för att det är så få ord. Med sånt fruktansvärt stort innehåll. Mm. Ja, det är ju för att vi tror. Aja. Aja. Men vad innebär det där? Jo, det är ju hela våra liv och hela vårt sätt att se på verkligheten och eh, allt vi gör, allt vi gör och allt vi tänker, som vi, som i överlåtsvärlden lägger vi dina händer. Allt stort och allt smått. allt ont och allt gott. Mm. Någonstans Blir ju livet och tron Går ju inte att separera Om vi tror mm. Om vi tror på att Jesus faktiskt Fanns här Finns här Och kommer att finnas här mm. Så är det ju så det blev väldigt stort. Och kanske nåden att våga vila i mm. det. Just Ja, och sen fastnar jag lite också för alltså att han, det är som ljuset är här en kort tid också. han alltså Är det bråttom på något sätt funderar du också på när jag läser texten? Ehm. Och har Jesus kommit tillbaka men vi ser det bara inte eller det här att oh, lite, apropå det vi pratade om innan men liksom dissonansen mellan verkligheten och idealet på något sätt eller alltså att det, det, det finns en verklighet att förhålla oss till och jag läste någonstans att Petrus brevet som är episteltexten att det, alltså man försökte förstå att Jesus har inte kommit tillbaka hur kan vi då liksom hur kan vi tänka då hur kan vi leva med det Uh, att det fysiskt inte har hänt. Liksom. Um, och det är liksom hela kyrkan är uppbyggd på det på något sätt också. Alltså, dels uppståndelse men också på något sätt att Jesus ska komma tillbaka. Det känns som en sån tanke. Uh, Guds rike finns här men det ska också komma på något sätt. Men um, jag fastnar just för, aha, är det bråttom? Vi vet ju också att Jesus sa ofta, ja, men omvänd er och tro på det här nu. Liksom. Guds rike är nära. Um, men jag var varit lite stressad nästan. Alltså oj, Uf, har jag hittat ljuset nu då? Är jag Är liksom redo för, jag vet inte, för den yttersta dagen? Apropå att domsöndagen kommer här nu om två veckor. Har du hittat mycket ljus? Ja. Fyllt din kvot. Jag vet inte, om man läser texten innan så händer det ganska mycket. Just att man hör en röst från himlen som vissa tänker en ängel, andra hör oska. Och så säger de också någonting om att du kan ju inte vara messias. För du säger att du ska försvinna, men messias ska ju finnas kvar när han väl har kommit. Så jag vet inte mycket det här om att den korta tiden ljuset är bland oss. Jag vet inte om man menar de på platsen eller oss. Mm. Jag tänker att han säger det att han talar på dem på plats. Att jag kommer bara vara här en kort stund. Men... Sedan efter min död, då kommer jag vara hos er. Ehm, och att det är på grund av det här som man kan vara hos oss. Mm. Så jag vet inte om det är stressigt. Nej. Jag hoppas inte det. Nej, men det kanske, är, det kanske är anden på något sätt och att Jesus finns. Att han, det är ju något löfte om det också. Mm. Alltså allt som händer efter hans död, liksom är, att han kommer tillbaka och, och liksom löftet om det här på något sätt. Att vara med i alla dagar till tiden slut Mm. mm. Ehm. Jag läste också lite efter vår text, där i Johannes 12, 44-50 har jag skrivit här. Någonstans där så säger Jesus då, jag har inte kommit för att döma världen utan för att rädda den. Och det tyckte jag också var lite, ska man säga, befriande och skönt. Alltså att Jesus dömer inte den som inte tror på något sätt. Även om hans mål är ju att få alla att tro. För att då genom sin fader har han förstått att det är evigt liv för den som tror, står det i texten. Eller då, Johannes teologen kanske, som, som lägger ut den texten. Men det tyckte jag var, liksom, det finns inget dömande i det på något sätt. Men det finns en önskan om att höra samman med oss människor på något sätt. En önskan om att vi ska tro på det här. Han ger ju, Jesus ger ju inte heller upp. Liksom. Du pratade om att det gäller att inte ge upp. Det gör inte Jesus heller om oss trots att han måste ju vara så oerhört förtydlad och uppgiven att alla bara inte fattar. Marcus säger här. Ni, ni fattar ju inte. Lägen har fattat ingenting. Men det finns inget, ja, inget dömande på något sätt i det samtidigt som vi ska dömas på den yttersta dagen. Ja, hur får vi upp det då? Det var, varför sa du så för? Då måste vi sitta en halvtimme till här nu. <skratt> Nej, men jag tänker att den yttersta domen på något sätt är ju bemyndigande. På det sättet jag tänker. tänker. Jag att livet är på allvar. På något sätt. jag hoppas verkligen att jag döms utifrån min förmåga på något sätt men bara för att jag blir fri så betyder det inte att det bara liksom att allt var tillåtet förstår jag, det blir väldigt Paulus vad är det är jag försöker hitta jo, men att det, det är på allvar vad vi gör här och nu är på allvar och vi kommer dömas för det och jag hoppas att jag är fri alltså har vi ett val där att vi, har, vi har ett val att välja att ska vi, ska vi göra gott och leva gott eller ska vi alltså att det finns, det finns ett dömande något på den yttersta dagen ja, jag, vi har väl alltid ett val eftersom att jag tror att det mesta är möjligt sen vet jag inte alltid om vi har den mentala kapaciteten att göra rätt egentligen. Mm. så har jag bara utifrån mig själv Uh, och jag vill att det ska på något sätt tas till beaktning samtidigt som det jag gjort inte bara ska suddas ut. Mm. Förstår du vad jag, tänker. <laughs> som man kallar det för förmedlande omständigheter. <laughs> till vård istället för fängelse. <laughs> ja, just det. Det har varit lite fint. Ja, nej, men du får vara in på sluten vård här för att liksom öva lite till. Ja, du skär skärkäll ja, precis men Jag tror att det ja. behövs... Nej, men just att det tas på allvar. Det är nog det jag vill. Mm. Även om det kanske är det jag fruktar mest. ja Jag tror att... Eh... Jag tror att vårt hjärta jag tror att det visar sig på något sätt jag tror att det, det finns i vårt hjärta rent, eller vad ska jag säga eller inte men jag hoppas att det inte att det ändå inte blir någon typ av uppdelning mellan får och getter. jag hoppas att det, att det finns frösning för alla på något sätt Ja det kan man verkligen hoppas Du, vi ska faktiskt avsluta ja. Är det någonting som du känner att ah, det här har jag inte fått sagt men det har jag tänkt på hela tiden nu. Nej. Det är nog mer, oj vad har jag sagt. <laughs> det var en jättehärlig diskussion och härliga tankar. Ja, Vad sätter vi för rubrik på det här då? Jag lärde mig på skruv att man ska inte ta rubriken från salmboken. Utan man ska hitta på en egen rubrik på sin predikan. Men i fräsningen finns i utandningen kanske. Jesus finns i utandningen. Ja. ja. Eh, det får eh, avsluta det här samtalet. Och eh, ja, fortsätt lyssna på Talkning pågår. Ni hittar oss där poddar finns. Ha det bra så länge. Hej då. Hej.